Drugi put nastavlja na valovima Radija Pule, drage srlošateljice, dragi slušatelji. Danas ćemo nastaviti priču koja nas je već u prethodne dvije emisije dosta zbunila i vjerujem stvorila dosta pitanja u, našim, u oblačićima iznad naših glava. Počeli smo razgovore oko teorija zavjere, teorija odnosno praksa zavjere. Zašto ja dajem uvod u ovu emisiju? Zato imamo dva sugovornika, danas je to Erol Čurt i Mirjana Širola koja danas mi je prepustila ulogu voditelja a ona će nešto zajedno sa Erulom reći o knjigama o temama koje je čitala i o kojima su znali više i znaju više od nas mnogih koji nismo čitali te knjige Ako se sjećate, prošli put smo razgovarali o medicini o farmaciji, govorili smo o cijepivima i ono što želim samo napomenuti je da pošto se vrijeme skraćuje vrlo brzo, vrlo brzo su promjene Uh, ono što se na internetu čulo, pročitalo, već je i djelovalo. Mnogi ljudi oko cijepiva imaju dosta rezerve i cijepljenje nije prošlo onako kao što se država i ne znamo još tko nadao. Pa bi predložio da Erol, pošto je bio sudionik ovih naših razgovora o medicini, farmaciji, odnosno o cijepljenju, proba malo prokomentirati ono što smo čuli od gospođe Gajski, ali i od novinarke Burkmeistera. Dobro večer, pa, u kratko bih rekao ne bi se možda previše vraćao, vraćao na to sve što je gospođa Gajski govorila jer ona to dosta detaljno i stručno objasnila Više bi se vratio našu ovu svakodnevicu gdje na primjerima u Hrvatskoj vidimo koliko ima istinotesti o tim stvarima vezano z gripu Zanimljiva, Zanimljiv članak je bio, a i vjerojatno ste gledali možda i na televiziji na Dnevniku Milinović je rekao, znači, kod cijepljenja gripe, građani su obavezni potpisivati suglasnost da neće tužiti državu zbog nekih posljedica. Poslije to naravno povrgno, govorići o tome kako to nije baš tako, ali pravnici su se složili da čim jedanput potpišete, odgovornost države skidate. Znači, farmacijalska industrija je to riješila na način da je sa državom napravila ugovor da država neće njih goniti u slučaju nekih problema uvezano s lijekove. Sad je država skinula odgovornost sa nas i onda ni ni čudo da građani ne žele se više cijepiti. Cijepiva su došlo u paketu od 10 komada. Znači ako morate cijepiti 10 ljudi u jednom kratkom roku ako ne cijepiva će se naravno pokvariti više neće biti za dalje cijepljenje i samim time sva sredstva koji su uložena ta cijepiva koja nisu besplatna. Iako se govori o tome da su cjepiva besplatna, mi smo ih platili s proračuna. I mi ćemo ih isto platiti kad ih bude trebalo unišiti ono što bude ostalo A kako mi u Hrvatskoj nemamo uvjete za spaljivanje cijepiva To ćemo naravno morati raditi u našoj susjednoj zemlji Austriji I samim time platiti to Mirjana, tvoj komentar? Pa meni nekako, ovaj, ja ću se odmah nadovezati na David Aika i ono što je on rekao o ovoj svinskoj gripi on je rekao da su vlasnici ove tvrtke koja proizvodi Tamiflu, Donald Ramsfeld i Al Gore. Tamiflu na policama može trajati točno tri godine i ako se sjetimo toga, onda možemo se i sjetiti da je točno prije tri godine da smo imali paniku oko ove pandemije ptiče gripe i da su se tada masovno kupovali lijekovi Tamiflua. Sad ponovno imamo Nakon tri godine znači novo proizvedeni lijek Sad mu ističe Neki rok trajanja I sad, I sad ponovno treba napraviti promet. Je li to istina ili nije istina Ali takve koincidencije se događaju I kad Na neki način osvijestimo Tu činjenicu I povežemo stvari Koje se događaju onda Što nam može pasti na pamet nego da neko manipulira Nečim i s obzirom da u novine bruje time koliko, su, koliko je farmaceutska industrija u posljednjih godina pa i u ove godine zbog tih lijekova i cijepiva protiv ove svinske gripe zaradila, onda nam to ne može više biti slučajno, ne može nam biti normalno i ne može biti tu više nekih dilema. Ljudi i dalje mogu imati dileme, mogu se bojati protiv, od posljedica te svinske gripe i cijepiti se. Ali sve više ljudi razmišlja e, malo drugačije, odnosno pokušava vidjeti da li iza e, priče ima još neka priča. E, Prisjećam se, e, svojedobno je predsjednik Harvarda e, rekao da dvije stvari su e, nemoguće kontrolirati. Teroriste i, i informacije, odnosno e, Informacije preko interneta, mm -hmm, mm -hmm. barem za sada. I ovo što se sad događa, ovo što o čemu mi razgovaramo o velikim dijelom je se dogodilo upravo zato što pretpostavljam nije se moglo kontrolirati informacije koje su velikim dijelom kolale preko interneta koje su stvorile na neki način svijest o tome da postoje i neke druge istine, konkretno sad kad govorimo o vakcinama, o farmaceutskoj industriji. Mislim da bez interneta bi država koja se postavila na stranu farmaceutikom u slučaju puno jednostavni mogu kontrolirati stvar. I još samo jedan jednu malu opasku, a kažem stručnjaci su rekli cjepimo se. Međutim postoji i stručnjak koji je doktor znanosti, koji se zove Srečko Sladoljev, koji kaže cjepivo nije potencijalno potencijalno opasno. Ono je sigurno opasno zbog kombinacije i tako dalje tako dalje. tome imamo stručnjake sa titulama koji kažu cijepite se i imamo stručnjake sa titulama doktora znanosti koji kažu ne cijepite se. Što nam ostaje? Zdrav razum, informacije i procjenjivati za svoju kožu, za svoje djece, za svoje bližnje, sa svojim mozgom i svojim raz Drugi put. Slažem se s tobom, Boris, jer mislim, možemo mi govoriti možda o nekoj teoriji zavjere, ali Možemo govoriti o teoriji profita i kapitala, možda isto, oh. isto jedan oblik zavjere. To ću, to ću. Možda se neki ljudi neće složiti s nama, možda neki ljudi će biti protiv, će govoriti teorija zavjere, samo još jedno mrtvo slovo na papiru, ljudi se preko interneta ne šire informacije koje nisu točne, ali gledajući ono što je gospođa Mirena rekla, veoma jednostavno, farmacijalska industrija će zaraditi. Na kome? Na ljudima na čemu, na cijepivu za koje ne znamo da li funkcionira, da li ispravno čak su oni sami tražili oslobođenje od njega prema tome kad nam neki liječnik u nama izjavi da se cijepimo da je cijepivo sigurno baš me zanima na temlju čega on može kao liječnik osim što je liječnik tvrdi da je cijepivo sigurno ako na razini Europe svijeta niko nema podataka od sigurnosti cijepivo Zato što je on tako odlučio da će da on misli da je to u redu i da će e, pričat dalje priču kako je cijepivo u redu, ali to su jednake činjenice, kao kad bi ja rekla s s druge cijepivo nije u redu, pa pričala o tome bez činjenica, bez podloge, mm -hmm. a činjenice postoje. On će, on će vas reći ja sam doktor, a vi niste da, I onda će vas sami da, time probati Nekako srezati ovaj tu, ali tu Evo Boris se navel primjer doktora sodoljeva I još doktorica Lidija Gajska koja je bila s nama u studiju Također ustvrdila znači stručna osoba Tako da mislim da nema više svrhe O tome nešto konkretnije da. ni reći uh, Znači ostavljamo našim slušateljima Da o ovoj temi sami procijene A mi idemo nad nove teme uh, Budući smo krenuli Prema Davidu Ajku I onome što zove teorija zavjera što danas sve interesantnije i što ima i pristaše i one koji su s druge strane, centralna teza je kriza. David Ik puno govori o krizi. Kako na koji način objašnjava krizu. Pa evo baš ta ekonomska svjetska kriza nas je lijepo lupila ovaj tu komokrom krpom prije par godina i još uvijek smo u njoj. E, kažu krenule sve od Amerike. Znači počela se ta kriza na tržištu hipotekarnih kredita zone koje ne znam može što su hipotekarni krediti u biti to su neka osiguranja znači plaćanja kod kredita ali veće probleme je bilo tome što su se na temlju tih kredita stvorilo tržište obveznica vezano uz te kredite i samim time e, prodavalo se što kaže, da, prodava, što kaže David Ike prodavao se novac kojega nema e, ne znam možda bi bilo bolje reći o tome da Banke su te u biti koje su stvorile krizu, a na kraju su nekako one i najbolje prošle jer su kompletno recimo u primjeru američkog gospodarstva, 700 milijardi dolara je vraćeno u banke, što je veoma zanimljivo, te iste banke su izazvale tu krizu. Kad govorimo o toj krizi ovom što je sad odcrtao Erol, vraćam se na ono što se kod David Ika zove situacija, problem, reakcija, rješenja. Znači situacija krize u koju nas svi uvjeravaju da postoje, da je nastala Je situacija koju je neko pripremio Nešto slično je Mirjana prije govorila i o, o ljekovima ako mm. se sjećamo ne? Znači neko je već stvorio te ljekove A onda je stvorio problem da bi rekao imam rješenje evo vam ljekove Prema tome vjerujem da bi se slična paralela mogla i ovdje po, povezati Znači stvorimo krizu, znamo kako će ljudi reagirati, A mi znamo što ćemo već ponuditi pa evo, kažem, kao što smo imali slučaj u farmaceutskoj industriji u priču o lijekovima, tržište je bilo premalo samo na bolesnim ljudima, pa se širilo dalje na one zdrave, tako i u slučaju ovih hipotekarnih kredita. Tržište onih koji zadovoljavaju uvjete je bilo premalo, trebalo je proširiti na tržište dalje na onih koji ne zadovoljavaju uvjete. Jer onaj koji prodaje kredite, on radi na tome da proda što veći broj kredita. Broker prodaje kredit i naplaćuje Naplaćuje proviziju po prodanim kreditima A banke su te poslije dalje Koje rješavaju naplate e, Poznat je, kako sam ja isto ekonomista I dosta sam pratio tu krizu Bilo je zanimljivo, jedan glazbenik David Bowie je upleo U cijelu tu priču i njega smatraju Glavnim krivcem za tu krizu Zašto? David Bowie je prije par godina Odlučio, pošto smatra Da neće živiti vječno, sva svoja prava Na svoju muziku prodati kako bi mogao sa tim novcem uložiti određene stvari koje su njegu bile potrebne i tako. Uvidjevši to, neki američki financijski stručnjaci isto su napravili sa hipotekarnim kreditima. Načišli su ih plasirati prema bankama, kroz neke obveznice, kredite su nazvali e, odlične, dobre i loše, ovisi o osiguranju tih hipotekarnih kredita. Na kraju tržište se urušilo i zbog jednih, i drugih, i trećih kredita, jer ljudi nisu naravno mogli vraćati sredstva, i šta se desi? Odjelica se sve ovo što imamo danas? Drugi put Reci Boris ti, šta e, mi misliš ti o tom da, o ekonomista? Zanimljiva je, je jednu stvar koju sam tražeći tako isto po internetu pronašla a to je da ekonomska stanje kaže da, da je danas daleko gore nego što nam zapravo govore a, na sastanku grupe Bilderbergo o kojoj ćemo također danas nešto spomenuti to je grupa u kojoj se nalaze najbogatiji ljudi svijeta i kažu da zapravo kad se sastanu ljudi odnosno bogataši koji su članovi te grupe onda oni zapravo razgovaraju o najvažnijim stvarima na svijetu to, hoćemo li srušiti ekonomski sustav, kamo ćemo uložiti, koga ćemo staviti za novog predsjednika Sjedinjenih američkih država. Dakle, na toj razini od oni razgovaraju koju ćemo državu ići rat organizirati. Dakle, oni kad su se sastali, sastali su se posljednji, zadnji put kad su se sastali, kaže da o tome nije bilo nigdje informacije u novinama, u medijima, jer o tome se ne piše to je grupa koja se sastaje iza nekih službenih razina. Posljednji put insajderi su dali informaciju da su oni raspravljali o tome o toj europskoj, odnosno svjetskoj krizi. I što je sad njima namjera? Sad, dakle nakon što su izazvali krizu i nakon što se kao traže rješenja i nude rješenja opet s njihove strane kako izaći iz krize, jedan od tih izlazaka iz krize je kaže da žele sada e, stimulirati ljude, ohrabriti ljude na nova ulaganja. E, učinit će to tako da će nešto malo onako smanjiti kamate na određene stvari, recimo za stambenu izgradnju ili ne znam na što, da bi opet potakli ljude da idu dizati kredite. A kaže, odnosno tako navode oni koji znaju o tome nešto malo više od nas, a ja samo prenosim informaciju, da će nakon toga učiniti još gore nego što su učinili sada s ovom krizom, dakle ponovno će srušiti sustav. Oni to mogu jednostavno učiniti s obzirom da su vlasnici velikih stvari to više nije to su karteli cijeli koji su u njihovim rukama oni to mogu činiti samo jednostavno tako da prodaju dionice određenih sustava, određenog kartela prodaju dionice dakle manipuliranjem na burzi oni to čine Kaže, srušit će sustav pa će biti još gore a onda će ponuditi nešto što je u njihovom Daljnjem odnosno konačnom cilju Stvoriti taj jedan sustav svjetske vlade Mirjana je sad ispričala nešto Iz domena ekonomije I meni je žao što sam studirao ekonomiju Više bih li da sam studirao botaniku Poljoprivredu, šumarstvo Jer moram priznati Kako se stvari razvijaju Ono što gledam i slušam Sve manje vjerujem da je ekonomija ono Egzaktna znanost I ono što su mene učili u školi Više imamo osjećaj da je to čista psihologija I više imamo osjećaj da je to čista manipulacija A jedna od najvećih Manipulacija polako izlazi Na vidjelo da je novac mm -hmm. Prije komentara o novcu Samo bih rekao ovo Vezano za Bilderbergsku grupu Čomski lijepo kaže Strategija nije ono što čitate U novinama Velike uvezane korice pa pročitate nešto U nekoj knjizi strategija razvoja ovoga Strategija razvoja onoga Strategija je ono što utjecajni ljudi pričaju jedni drugima iza zatvorenih vrata I sad ova rečenica koju je rekao Čomski Se fenomenalno slaže s onim što nam je Mirjana ocrtala govoreći o Bilderbeškoj grupi iza zatvorenih vrata jedni drugima govore što će se dogoditi u budućnosti odnosno planiraju što se treba dogoditi o, u budućnosti. Ja mislim da su oni takvi igrači da, da oni kažu što će se dogoditi, diskordno ne planiraju. Da, da, da planiraju, to, to, to, jer sa sam planiranje da. zahtijevaju možda malo ono o čemu nečez. Ali oni imaju takve metode koje su vrlo nedemokratske i koje su očito puno funkcionalnije od ovih demokratskih metoda gdje postoje različita razmišljanja. Da zanimljivo je da ovaj Aik kad govori o tome dali kap... Kapitalizam ovakav, onakav, kakav je današnji kapitalizam, on zapravo kaže da kapitalizam ne postoji. Da je to danas što je, to se zove kartelizam. Dakle, to su karteli, da, da li je to naftni kartel, farmaceutska industrija, da li je to neka druga velika industrija, ali oni zapravo imaju toliku moć da oni dirigiraju što će se dogoditi u kojem sektoru evo sad govorimo o, o, o novcu na primjer, s jedne strane imamo dolar koji je svjetsko platježno sredstvo paralelno sa time imamo jednog najvećeg dužnika na zemaljskoj kugli America. to je Amerika i sad zamislite da i vi sve svoje vrijednosti sve svoje odnose regulirate u nečem što se zove dolar a istovremeno vremeno taj koji je vlasnik tog dolara je najveći dužnik na, na zemaljskoj kugli Mislim, u kakvim smo mi odnosimo? Jednog dana sam može sjetiti i reći, čujte, ovo sve skupaj ništa ne vrijedi. Ili, mislim, može promijeniti. I onda mijenja vaše i naše sudbine. I mislim da je oko dolara i, i, i, i nafte bila priča vezana za Irak. Da, govorili su da je rat u Iraku baš zbog toga, jer Saddam Hussein je planirao da makne dolar iz opticaja u Iraku. Drugi put. da se to desilo, šta bi imali, imalo bi bakrot e, Sjedinjena američkih država i, i opet bi se znači, vratili ono što ti govoriš da je Amerika jedan veliki dužnik, jedan balon koji može ispodirati svaki trenutak a samim time i cijela svjetska ekonomija kao što se i desilo. Uh, Mirjana, ti si čitala Ajka, pomnije recimo da, da kažem, malo mo možeš Davidu možda Aiku. nam reći nešto o Davidu Aukku, ali i gdje on nalazi onu zadnju ideju zašto mm. se sve to čini, znači tko je David Ike? I, pa, da, bi samo I da kažemo da je to, zašto, da, to, zašto on kaže da se to sve događa Da i on je 56 godina Dakle ima tu negdje u prosjeku koliko ime Naš, e, Možda je erol malo mlađi e. Sigurno sam malo mlađi <laughs> <Ne dam> se <laughs> Dobro Ali kažem ima čovjek iskustva e, Moj kolega koji je svoje vremeno krenuo u život S namjerom da postane poznati i, i talentirani nogometaš, međutim bolest, a to je artritis, spriječili su ga u tome, pa se onda bavio novinarstvom, pratio je te sportske sportska zbivanja, onda je malo pomalo vala, kako je bio stariji, tako je počeo razmišljati na neke drugačije načine i eto u, on je u 18 godina napisao nekih 20 knjiga, ne uzimaju ga za ozbiljno Jako puno ljudi ga ne uzima za ozbiljno Pogotovo nakon što je počeo govoriti Odnosno pisati o tome Da na svijetu, odnosno svijetom Da vladaju gmazovi Koji su jedan Rekli bi Spoj ljudi i reptila I to kaže od davnih dana I postoji od, i, i danas No o, o tome nećemo sad Govoriti, to je druga jedna priča Ali on je počeo raz, Razmišljati o tome Što stoji iza čega i 20 godina se bavi istraživačkim novinarstvom to se po meni zove istraživačko novinarstvo a ne ono što bi danas urednici od nas htjeli da mi u jedan dan pronađemo u dubinu neke problema uzroku, uzroke, posljedice, posljedice da činilice, nađemo sve, sve moguće <laughs> strane i da to koncipiramo i napravimo i javnosti prezentiramo u tri minute Dakle, 20 godina se čovjek bavi Tim, tom pričom Što je zapravo svrha i cilj Onih koji danas zapravo vladaju svijetom On kaže da je njihov konačni cilj Ekonomska diktatura Zasnovana na svjetskoj centralnoj banci I svjetskoj valuti Koja neće biti papirnata Dakle, niti dolar, niti zlato Koje je bilo nekad podloga za dolar Već u obliku elektronskog novca A onda tu ide i ono čipiranje Dakle, čip na ruci ili bilo gdje na čovjekovom, prođe se onaj bar kod preko njega i točno se vidi što čovjek ima, koliko ima, može li mu se nešto dati od roba ili ne može i tako dalje. A, d. D. Samo a, a sve je kod... to zasnovano na onom principu koji si već ti prije spomenuo, a to je problem, reakcija, rješenje. Mm -hmm. Dakle, ako je problem novac, onda ćemo stvoriti sustav u kojem novca kao takvog neće biti. Mm -hmm. e, da vas još možda malo preplašim. Ja sam Ajde. neki od nas imaju pse. Mm -hmm. Jednog dana sam išao čipirati svoga psa da bi mogao ići s njime A nisi treba. ga pitao da li on to želi. Nega nisam pitao, točno. I s druge strane kad sam vidio koliko je to jednostavno čipirati jedno stvorenje, bilo to onda mi je palo na pamet čekan malo, pa ona nije ni osjetila. To, to je trenutak bio da. To je kroz neku iglicu ubačeno to znači da danas sutra, teoretski gledano, ne znam, videte na neki blaži zahvat i vama se može isto vremen ubaciti nešto da ni, nikad ne budete ni svjesni da ste čupirani. E sad me baš ovaj, to što ti kažeš, dakle, kad neki ljudi nešto obrazlažu eh, ili govore da je moguće ili govore da je nemoguće. Neki dan sam čitala, ne sjećam se da li negdje na nekom internet portalu i tako, jedan eh, čovjek koji za sebe misli da je stručnjak u tom području, mislim da je isto bio liječnik, on kaže... Da su te priče o tome kako nas mogući pirati eh, ovom injekcijom da, da. cijepiva svinske gripe, da je to totalna nemogućnost, laž, izmišljotina, to samo neuki ljudi mogu tako razmišljati i tako dalje, jer kao, kad bi nešto tako oni nama ubacili. unutra ubacili, to bi bilo strano tijelo koje bi putovalo, koje bi moglo začepiti naše srce, da, da. doći do mozga i tako dalje. Dakle, to je nemoguće i to je ta činjenica kao koju oni kojem oni negiraju mogućnost da se ljudi mogu čipirati. E eto vidimo kod životinja da to isto funkcionalno, funkcion, što se zove zapravo realno čipiranje. Ja postoji da, i funkcionira tako, ja Jedinom, ne, želim tu, ne, ne želim stvoriti paralelu tehnički kako se to izvodi sa ovo što je moj pas doživio i ono što bi ljudi međutim uh, ako postoji ta mogućnost vjerojatno tehnički, tehnološki se može nešto odraditi što bi se slično moglo dogovodi čovjeku da. a u Puli je znate i sami još traje sajam knjige knjiga je ono što nikako neće i ne smije nestati bez obzira na tehnološki napredak čitajte, čitajte, čitajte bit će vam možda teže kad budete puno toga više znali ali bar ćete znati da neke stvari možete svojom glavom dokućiti za kraj vezano za ovo što je Mirjana spomenula otiđimo na sajam knjige to je najljepša stvar koja se danas događa u gradu Puli i ponovim još jednu staru istinu koja kaže Istina će vas osloboditi. Prema tome potražimo istinu u knjigama i idemo dalje drugim putem. Drugi put